Cel ce-a inviat din mors, e jos adevăratul Dumnezeu înos, subventul rugăciunile preacurate, mace salele sfinților slămiților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Glichier e ale sfinților apostoli, tici Bartolomei și acelor din preonă cu dânsa în la rap oamenilor să ale celor într-un simț, părintele noștri, eu am vrădat Fabrianul Constantinov, văd de simț, o greșeală, Dumnezeu, părința, Kim și pe tuturor simților, să ne iubitească, să ne umfiaască, vrea noi ca un bun și de oameni viitori. Dar curge, nu vă lipiți inima, ne învață Sfântul Proroc David din propria lui experiență și însuflat de la Duhul Sfânt. Că din cești dacă omul ar ști ce vrea în viață, cred că luna ar fi altă. Chiar el ar trăi altfel, ar avea mult mai multă pace, ar avea poate multă fericire și nu ar fi atât de obosi și de fraca sa. Alargă după nimic și se trezește cu nimic. Viața întreagă înconjurătoare nouă începând de la cotorul cărții care suntem noi înșine, este o adevărată universitate unde învățăm de fapt ce este omul, de ce este pe pământ și ce trebuie să facă. Înțeletul Solomon, care a cuprins, am putea să spunem, tot ce și-a dorit omul pe pământ, nimeni din el, din oameni nu a dorit și nu a cucerit mai mult pe pământ ca el. Spunea că am avut vii palate, aur și argint și gândindu-mă toate erau de și în de Am avut înțelepciune cum toți din vârsta mea și din neamul meu nu au avut și toate sunt de șertăciune și pânare de până. Am avut slujnice și slugi și turnători în pahare și același cuvântul. <coughs> nu a fost doar un simplu om, ci a fost un mare bărbat al poporului Mesianic, care a fost înțelepțit de Dumnezeu și cuvintele care le-a lăsat cred că merită toată atenția din cauza că nu le spune om de rând. Dar dacă omul este atât de grăbit în viața lui după agonisire, nimic nu se lipește. Așa cum apa de, gâns, de gâns că nu stă niciodată, așa cuvântul și orice învățătură, și chiar dacă o picătură de învățătură îi este imprimată cu palma sau cu vieții, el neaten fiind, tot nu se lipește. Își dă seama de ce a pierdut în toamna vieții lui când trebuie să dea față în față cu Dumnezeu. din credincioși, când spune Mântuitorul, Cel ce a murit pentru noi și a făcut jertfa supremă, din prețuirea pentru noi, cereți împărăția lui Dumnezeu și restul vi se va adăuga voi. Acest cuvânt spus de Mântuitorul nostru este atâta de adânc în care ne-am găsit cu toții, dacă vrem. Dar dacă nu vrem, suntem niște haotici în aceste cărări ale vieții, în acest pânjeniș. Mulți oameni sunt o impultură creștină cutremurătoare, aproape că nici grădință nu au. Și aceștia din ce motiv? N-au putut, răind în lin străine și cucerind vârful mare ale înțelepciunii laice, nu, n-au vrut. Au avut cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce trebuie să facă în viață, dar nevrând și ce îi se devea respingea. Iată ce este omul zilelor noastre, un musafir ca într-un muzeu prin biserică, de paginile sfinte, fără interes, de un cuvânt, și ajunge și el cumva tributar lui Dumnezeu prin de vieții, dar dacă nu are acel fundament, acea rădăcină, nimic nu se prinde de el și îl repete înțeleptul Solomon. Nu i-a fost viața decât deșertăciunea deșertăciunilor în are de fund. Să mergem să vedem ce au făcut oamenii în viața lor, aceia care simpli fiind au știut ce să cucerească de la Dumnezeu și totodată ce vrea de fapt Dumnezeu de la noi. Cât de sensibil este Dumnezeu cu noi, cât de groaznic este și de fapt ce vrea de la noi spune istoria despre o oarecare copil rămas orfan. Dar fiindcă ea dădea o notă de bună cuvință, a fost luată slujnică la un poier. Același caracter l-a arătat în restul vieții, până când, ajungând la vârsta maturității, poierul, s-a gândit că această fată, care este slujnică în casa lui, să o însoțească cu fiul lui iubit. Lucru care s-a și întâmplat și unul și alții fiind creștini. Dar fiind că acel tânăr era bogat, poate și puțin înțelege, a luat în căsnicie pe acea fată săracă, dar iubind-o de mult, Prietenii lui cu care discutau au început să locărească și îl bagiocoreau în fel și chip după cum le cuvântul din mintea lor, de buzele lor, de limba lor. El spunea soției lui iubite, iar ea începea să se încristeze și în cele din urmă, frumos și ginga, și a spus așa, Domnul meu, eu m-am căsătorit cu tine și tu ții mult la mine dar văd că tot te bagi jocorezi din cauza mea, că eu sunt o fată săracă și simplă și eu nu mă simt bine. Eu îți dau voie să te desparți și să-ți una de teapa ta, de măsura ta. Iar el frumos și gingaș a o eu nu mă-l cucerez, lor. tu rămâi în casa mea, soția mea. Dar ea ne rezistând atât ori de la ceilalți, iar soțul ei iubit, nevrând să facă ceea ce, ce i-a spus ea, s-a gândit în mintea ei să-l părăsească, te furiș, lucru care l-a și făcut. Unde să te duci sub soare neavând pe nimeni drag? S-a dus într-o pustie, într-o Acolo s-a trezit că este și însărcinată. Ce putea să facă într-o lume părăsită? Nu om, nu nimeni drag, nu nimeni cald lângă tine, ea și credința din ea. A născut copilul în acea pustie, l-a crescut. Numai Dumnezeu știe ce a putut să trăiască acea ființă și cum s-a rugat. Singurul lucru care îl cerea de la Dumnezeu, să-i trimită cândva un preot ca să se mărturisească și să se împărtășească și să-i boteze scumpul ei fiul, care acum era în vârstă de 30 de ani. A mijlocit Dumnezeu când s-a copt gândirea ei frumoasă și rugăciunea ei, după 30 de ani de o în numele lui Dumnezeu, trece pe acolo, pe acea insulă, în de călugări. Văzând om, i-a povestit această pusnică viața și l-a rugat frumos să vină cât mai curând să-i boteze fiul și să-i împărtășească pe amândoi. Acest lucru era într-un insulă din Grecia, iar acel călugăr preot era din Constantinopol. L-a rugat în smerenia ei, după ce a săvârșit acest lucru, să nu spună nimănui. Sau dacă va spune că l-a impresionat ceva, să nu dea numele acelei pustietări, lucru pe care l-a și făcut pusticul, ca după moartea ei, ce a venit imediat după ce s-a împărtășit, să dea în pagină de istorie creștină cum a putut să trăiască un om. Iubiți credincioși și o piltă ca o Dar gândiți-vă, oamenii din ziua de astăzi, mai ales astăzi, prin ce trec ei, câte pagini nu s-ar umplea din istoria vieții oamenilor, câte tragedii, câte lacrimi, câte dureri și câte inconștiență în mințile oamenilor care nu vor, nu că nu pot, să ceară de la Dumnezeu ceea ce trebuie. Să mergem la altcineva cu oarecare de măscărici dacă nu avea nicio credință și plină este lumea de așa măscărici și clop din ziua de astăzi în toate măscăriciunile lui își bătea joc de maica Domnului verbal, bineînțeles. Maica Domnului și fiul ei a tăcut. până într-o zi când i-a apărut în vis și i-a spus Maica Domnului, cu dulcele ei glase, pentru ce mă super tu pe mine, pentru ce mă baci jocorești în fața atâtui popor, de vreme ce tu nu crezi în mine, cu ce te-am o eu pe tine, ce rău ți-am făcut eu, de tu așa mă bagi jocorești, cum îți vine ție la gură. A doua zi când s-a trezit, mai rău făcea. Până când a treia noapte îi vine ea, a treia dată îi vine Maica Domnului, în același ginga și glas și cu aceeași față luminoasă, mă strânzându a Ți-am spus de atâtea ori, nu sunt vinovată cu nimica. De ce mă faci o oporești? Ce ți-am făcut de ție ca tu să te răzbui în felul acesta? Eu nu te voi pedepsi, doar cât l-a însemnat în semnul Sfintei Cruci la mâni și la picioare. Când s-a trezit, era paralizat, întins la pat. În momentul acela dat, el s-a zvâcnit cumva în răutatea minții să mai zică ceva nu mai putea. Și a văzut puterea din el. În momentul acela a mai stat până s-a eliberat răutata din el și a venit în firea lui de om și în cele din urmă a început căindu-se să se împace cu împărăteasa și să-și câștige pe ultima sută de metri mântuirea lui. Și ca să întregim acest cuvânt, să mergem la un altul foarte râvnitor, dar bogat, care în râvna care o avea, a dat bogăția la săraci și și-a luat o viață de unul singur, foarte cucernică, și urca pe scara valorilor duhovnicești aproape necontrolat. Până într-o zi când, a venit diavolul în, chip, în chipul de înger luminos, i-a luminat chiria și i-a spus așa, Ți-a auzit și ți-a văzut Dumnezeu gestul tău care l-ai făcut, că ți-ai dat bogăția și ți-ai închinat viața lui Hristos. Sunt primis de Hristos ca să-ți parfumezi chiria, să-ți o aranjezi și tu să te gătești, ca să-l primești pe el să-ți mulțumească pentru gesturile care l-ai făcut din sentimentul de precibire pentru el. El s-a cucerit acestui gând, a făcut cum i-a spus acel părut înger și când a venit, i-a sunat la ușă a doua zi sau a treia zi, probabil după ce și-a terminat cu răsenea în gândia lui, a venit satana și când l-a lovit în frunt, a rămas abiativ. În momentul acela a avut norocul, da, a fost curând viala lui Dumnezeu ca să-l găsească cineva din prietenii lui creștini și spunând Duhului lui sau mai marilor lui și-au dat seama de înșelarea diavolului. Și sfătuindu-l a dus într-o mănăstire unde, făcând ascultare, și-a cucerit în final mântuirea, după care a și pentru care a și făcut gestul din începutul vieții lui Monahare. Dragi din cior și iată, acea femeie bogată fiind și titrată în societate, dacă era creștină, cât de frumos, cum este o vorbă populară și a văzut lungul nasului ei, și nu a luat altă întorsătură cum vă iau fetele dumneavoastră în ziua de astăzi. Sunt în stare să facă orice supliciu imoral pentru un brind de linte sau o mașină strălucită sau niște zorsoane sponsorate pe ei. to aceasta le avea și cât de frumos a lucrat ca să-și câștige mântuirea. Iată acest bogat care, creștin fiind, gestul care l-a făcut, totuși nu a fost uitat de uritorul de bine, fiatul. De ce motiv pentru acesta a fost așa? A răzni cele frumoase, dar le-a făcut necontrolați. Ca un copil care dacă nu-i păzi de mama sau de tatălui, care sunt primii cel iubesc, mănâncă până presnește sau necontrolat și atunci își strică tot pioritmul sau chiar viața și o pierde. Dragi credincioși, viața de ce este lăsată pentru om sub o oarecare purfătată? Dacă vrei și cauți, atunci și Dumnezeu, Îți trimite pașii tăi, cum și scris este că pașii omului de la Domnul se îndreptează acolo unde trebuie să te la apa cuvenită și bine primită de Sufletul tău. De ce în piroda de astăzi Mântuitorul îi spune acelui tânăr, care el avea o viață cuvintoasă, după cum se vede din dialogul dintre cei doi? Îi spune, vindeți averile și dăle săracilor și urmează mie. El a întors spatele, în momentul acela a făcut partajul între Dumnezeu și ceea ce îl ținea pe el. Scris este, unde este comara ta, acolo este și inima și mintea ta. Dacă ai o comară, indiferent cum ce ar fi, este trecătoare, și îți captează mintea și timpul și pe acest lucru se supără Dumnezeu. Că în, în care nu care la stăpânul la care lucrezi, la ceva te duci ca să te dișmuiază, să-ți dea chenzina atunci când trebuie după cum te-ai E destul de logic, dacă o viață cât ai fost tânăr, te-ai ocupat cu Domnul trupului și ai slujit pe altarul lui Eros, a Afroditei, a lui Bacus sau celorlalți antici care astăzi s-au transformat în lăuntripul nostru în patii, te duci la acei domni ca să-ți să dea plata. Ai vrut bocăție... Ai muncit o viață din noapte până noapte pentru bogăție. Ai făcut o numele lui Dumnezeu du-te la domnul bogaților. de care să nu știu la cine suntea plata, așa dar iubis că din După cum am spus de multe ori, nu există om care să fie lipsit de dar dar oameni fără minte care să-și pună în valoare darurile cu care l-a nobilat Dumnezeu e plină lumea. După cum bine vedem, în rațiunile noastre suntem tare relativ. Ce iubește unul nu-i place altuia. Și invers. Așadar, nu s-a găsit om care să se Umple și să fie desfătat, și prin să zică Sunt un om împlinit cu un ajunge, ci pune mâna la frunte și să mai uită, mai am de cucerit. Au câștigat oamenii multe avere, dar tot neodihniți au rămas. Și nulitatea vieții care este? Dacă tot ai mai câștigat bogăție, oare mai ai o gură? Mai ai încă burte, îți mai pui încă perină, din contra și cele care le aveai înainte de a le câștiga sunt diminuate. Mănânci ca o fiară în pustie care se uită în toate părțile și mai înfule că ceva, ca să nu-l prăduiască jefuitorul. Așa sunt oamenii, alergați precum într-o junglă, din acest motiv și mântuitorul îi dă sentința acestuia, amințicție și prin acela tuturora. Mai degrabă intră Camila prin urechile acului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Camila, să nu înțelegeți, cămila, este funia aceea groasă cu care se ancorează la țări corăbile. Deci mai degrabă buchisești și în urechile acul atât de mici o funie și mai degrabă intră aceea decât bogatul în Împărăția Lui Dumnezeu. Cei care mă iscodesc în orice cuvânt, chiar și virgură, de idei nu mai spun, le transmit, nu că Dumnezeu este împotriva bogatului și de acum, după cum spune părintele ăsta, adică eu, hai să stăm picior peste picior și să ne uităm în sus, că ne vine din cer. Atunci unde sunt atâția sfinți care au fost bogați, împărații care erau bogații bogaților, îl avem pe Avram care era unul dintre cei mai bogați ai ținutului lumii. Îl vedem pe dreptul eu, bogat de mare renume în ținutul lui. Și iată cum au spart cerul și au ajuns prietenii lui Dumnezeu. Se referă Mântuitorul aici ca bogăția să nu cuprindă mintea. Că bogat nu înțelegem doar că sunt bani banii sau pungile de aur. Că acestea nu le-au făcut altcineva decât tu prin virtuozitatea ta și bogăția adevărată a omului o socot mintea și viața din el. Nu vedeți oameni bogați cum cad un fel de fel de neputințe și de momentul acela devin niște indezirabil pentru cei care până mai ieri erau cei mai fideli prieteni. Deci Mântuitorul ne arată nouă pericolul bogăției, poți să stai și pe un munte de aur. Nu e o problemă să nu-ți fure mintea și inima, că Dumnezeu nu discută cât de frumos e și cât de deștept, că vedem pe alții ce fac cu ponițele frumoase, joacă la bară, prin restaurante și destrăbălează trupurile. Ei vedem pe bărbați înțelepți la ce lucrează, la fel de fel de artificii ca să nu bani. Toți sunt înțelepți și frumoși, dar problema este și cea mai caustică, cum îți folosești aceste daruri, dragul meu, că nu sunt ale tale, sunt ale celea care te-a înnobilat. Vedeți acel măscărici, ce era al lui? El juca acele lor roluri să-și câștige o bucată de pâine. Era un om integru, tot darul era de la Dumnezeu, nu darul măscăriciunilor lui. Dar pentru ce te tu de Maica Domnului sau cum sunt nebuni, se leagă de Dumnezeu și mai ales s umplut lumea de aceștia care acum îi fac un Testament, un dosar al Mântuitorului, a exista sau nu a existat? Dacă nu crezi în Dumnezeu, de ce te îndește El? De ce tu, Doamna Pipini, ai făcut acea piesă de, de teatru și l-ai bati pe Hristos? Acest cloud care e tributar lui Dumnezeu, că curge viața mea. Acești oameni ai lumii care își bat joc de Sfânta Cruce, punând capul Mântuitorului pe chiloți, iertați -mi. cuvântul, dar lucruri trepte, lucru care fac oamenii, își tatuiază chipul Mântuitorului în cele mai obscene locuri. Pentru ce, dacă nu crezi, te legi de nimic? Nu vedeți dumneavoastră între noi oamenii care suntem atât de infii față de Dumnezeu, cât de mult te răscolește când cineva, dacă nu te-am atins cu nimic, nu-ți cer să-mi zici bună ziua, nici altceva, lasă-mă în pace ca și cum n-ai fi văzut, dar de ce te mie. mine? Cred că mai înțelept este acest lucru. Și atunci cât este de bun Dumnezeu și tace și rată, și rapă până la sfârșit, dar dragă din cior și când se trezește Leul, sfârșie tot ce găsește în cale. Așadar, să nu lucrăm, să mai punem încă o picătură de amar în cupa care este atât de plină, amarului Dumnezeu privind spre oamenii pământul i-a înnobilat Dumnezeu pe tot și ține în viață. Dar vedeți că omul tot același rămâne un cu noi un nimeni și un nimic, un incrat, un nerușinat în față de zilitorul lor. Și toate până într-o zi, când Dumnezeu pentru fiecare, gândindu i-a închis firul vieții. Și toate, într-adevăr, atunci când te zbați, în ultimul trântei al vieții îți dai seama că, de fapt, nu este altceva decât deșertăciunea deșertăciunilor vânare de până. Îmi aduc aminte, șeful anchetei mele, un colonel, de o prestanță impecabilă și aroganța ei pe măsură și-a făcut membrele cu toți arestații. Era împărat, până într-o zi când roata a venit în firescul ei și s-a răsturnat cu în jos. După Revoluție a ajuns în, în pușcărie și el, cu alte pedese, cu alte tributuri cezarului nou, mă gândeam. Este o confidență dacă aș regreta ceva, aș regreta că liber fiind, nu m-am dus cu un pachet la el, la pușcărie, să-i arăși ce este viața. Aduceți-vă aminte cum stăpânea ceaunșesul care l-ați prins, cât de despot era și prin desin, până în ziua când Dumnezeu atât de umil l-a lăsat în lume. Lumea de astăzi cât de umilă și de este. Deci pilda de astăzi ne arată să nu ne încredem niciodată în bogăție și această bogăție nu e nici aurul, nici argintul, Că asta este o nuditate, este viața din tine, prestanța din tine care le-ai lucrat pe acestea și le-ai câștigat. Nu te încrede în mintea ta, în frumusețea ta cu care sfidezi lumea înconșulătoare. Încrede-te în Dumnezeu, cere de la Dumnezeu, ca în finalul vieții tale, umile pe pământ, să cucerești fructul multuirii și restul ai să ai îndeajuns. Dragi cădincioși! Acest Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult și ne-a lăsat cea mai frumoasă și de învățătură, eu cred, după discernământul meu și nu oblic altul, merită tot ce mai scump. Merită parcă să modelăm tot animalul din noi, toată grădina zoologică în mânia ei, să o modelăm pentru cinstea. ani. Fiindcă numai așa ne putem numi, prietenii Lui Hristos ne putem numi niște oameni virtuoși ca să rușinăm pe satana după cum o vedem câte oprațnic este cu chipul și asemănarea Lui Dumnezeu adică cu noi oameni. Dragi credincioși, să nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta. Cel mai înțeleg este să ne uităm în grădina vieții noase și în fiecare zi să facem curat ce este putre să aruncăm și să privim ceea ce răsare frumos, mirositor. Bunul lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinstă în veci. Amin. Amin.